«Знайшов у потаємній скринці отця Мельхіседека, відповів отець Антоній, опустивши очі. «Чи так це, отче?» – і Залізняк пронизав отця Антонія допитливим поглядом. «Не час, козаче, дошукуватися, звідки указ і хто привіз його», – збудженим голосом відповів отець Антоній. «Благо, що він є. Сплюндрована Україна і свята церква волають на допомогу». Лише це волання є неприложною істиною. Іди ж і переможи ненависних латинян, сокруши їхню гординю і визволи країну від єгипетського ярма. А для цього будь-яка зброя придасться. Амінь. Закінчив він. Присягаюсь, що з цим папером, вигукнув залізняк, стискаючи в руці пергамент, усе піде за мною. І душі замучених полетять попереду війська на люту кару ворогам. Полковник міцно обняв отця Антонія і, сховавши за пазуху дорогоцінний папір, поспішно вийшов у присінок. Не встиг він ступити кілька кроків, як за його спиною почулося тихе шарудіння і дві тонкі руки схопили його за рукав. Залізняк швидко озирнувся і, здивований, побачив прісю. У напівтемряві присінка важко було розглядіти вираз її обличчя. Полковник бачив тільки великі чорні очі дівчини, які стугою дивилися на нього. «Це ти, Прісю, дитя моє? Що з тобою?» – ласкаво промовив він. «Господи, Боже!» – тремтячим голосом заговорила Пріся. «Пане полковнику, зараз ножі святитимуть, вранці похід, і пан полковник залишить нас». «Ні, ні, голубка моя!» – перебив її залізняк. «Я не залишу тебе!» «Я домовився за цим намісником, ти житимеш у монастирі». «Не те, не те!» – стугою вигукнула дівчина. «Пан полковник піде з козаками, а на війні, ой, Боже милий, усе може трапитись. Страшно й подумати. Господь над усіма нами. Над усіма нами, а батька замучили». Прісін голос урвався, і все тіло її затрусилося від глухого ридання. Залізняк, як міг, заспокоював Прісю. «Хто за Бога, за того й Бог. Не переможуть нас ляхи, а монастир укріплений, і я залишу в ньому достатньо війська». «Не про себе я, не про себе!» – палко відказала дівчина. «Хай мене закатують, хай мене спалять, хай посадять на палю ляхи. Хто я? Дурна, нікому не потрібна дівчина. А якщо? Ой, Боже мій, Боже мій, та що з тобою?» – здивовано спитав Залізняк. Пріся зібралась із силами і заговорила швидко-швидко, наче боялася втратити рішучість. «У мене є прохання, таке прохання, якби пан полковник погодився, я б усе життя. Я знаю, що я недостойна, але як собака слухатимусь кожного слова, доглядатиму панового коня. Ніхто не дізнається, я обріжу собі коси, одягну жупан. Ох, якби пан полковник погодився». Я не можу тут залишитись. Я помру від туги, від страху, що пан полковник сам на війні, що нікому захистити його». «Ти, ти збираєшся захищати мене?» вражено вигукнув залізняк. «Бідна маленька дитина. Та чи знаєш ти, що таке війна? Там смерть щохвилини заглядає у вічі». «Усе, усе витерплю», вигукнула пріся, судорожно чіпляючись за руку залізняка. «Кість ми ляжу» тушу свою за напащу, тільки б з паном полковником. То хай же буде по-твоєму, мій маленький Джура, тільки пам'ятай, не ти мене, а я тебе захищу від будь-якого напасника. Полковник пригорнув до себе дівчину і ніжно поцілував її в чоло. «Ви, ви мене!» – пріся схопила залізнякову руку і, заливаючись сльозами, почала палко цілувати. Якийсь сумнів, якийсь невиразний здогад ворухнувся в душі козака. «Прісю», – запитливо промовив він, і, взявши дівчину за підборіддя, підбив її голову і пильно заглянув у вічі. Але Пріся мить випорснула із залізнякових рук і зникла в глибині двору. Якусь мить полковник стояв здивований і зворушений цією несподіваною сценою, коли нараз почув протяжний удар дзвона. Залізняк труснув головою і рішуче пішов до виходу. Вийшовши на високий ганок, він набить зупинився, вражений красою величної картини, яку являв тепер собою монастирський двір.